Коли очі знову розплющилися, половина весільних гостей стояла на ногах і волала. «На постіль! На постіль їх!» Вони так галасували, що збудили Дунка від надзвичайно приємного сну. За одночасної участі танцели за високої та червонястої вдовиці. «На постіль! На постіль!» – гриміли заклики товариства. Дунк сів прямо і протер очі. Пан Франклін Фрей схопив наречену до руки по проходом, а навколо юрмилися чоловіки та хлопці. Пані за високим столом оточили князя маслоплава. Пані Вирвел очуняла від свого горя і намагалася витягти його вельможність з крісла, поки одна з його дочок розв'язувала йому черевики, а ще якась із пані Фрей підтягувала сорочку догори. Маслоплав марно відбивався від них і реготав. Він був п'яний, Дунк ясно бачив, а пан Франклін ще п'яніший. Такий п'яний, що трохи не впустив наречену. Ледве Дунк збагнув, що діється, як Ян Скрипаль підсмикнув його на ноги. «Сюди!» – заволав він. «Хай її несе велетень!» Наступної миті Дунк уже видирався вгору баштовими сходами, а в руках у нього звивалася наречена. Як він тримався на ногах, Дунк і сам не розумів. Мало того, що дівчина не бажала висіти тихо, але ж навколо ще й юрмилися чоловіки, солоно жартували, що слід би викачити її у борошні та добре розім'яти на столі, а тим часом не забували потроху здирати з неї одяг. Карлики теж приєдналися до втіхи. Вони совилися в дунка під ногами, реготали і лупцювали по ногах міхурами. Йому доводилося добряче упрівати у намаганнях не запнутися на них. Дунк не мав уявлення, де знаходиться опочивальня пана Маслоплава, але інші чоловіки штовхали і тягли його в потрібний бік. До того часу наречена хихотіла в нього на плечі, вся з червоніла і майже гола, не рахуючи панчохи на лівій нозі, яка незбагненним чином витримала підйом сходами. Дунк теж налився червоним і зовсім не від зусиль. Якби, на щастя, усі очі не були прикуті до нареченої, то кожен би побачив, як у нього настовбурчилися штани. Пані маслоплав нічим не нагадувала танселу за високу, але звиваючись голою в його руках, вона таки примусила його згадати про ту іншу. Тансела за висока так і її прозивали, але для мене зовсім не за висока. Він подумав, чи ще колись побачить її, деякими ночами танцела, начебто йому снилася. Тобі, бовдунку, снилося, що ти їй небайдужий. Опочивальня пана маслоплава, яку він нарешті знайшов, виявилася велика та розкішна. Підлогу вкривали морійські килими, у поставцях та постінах горіло сотню запашних свічок, а коло дверей стояв панцирний обладунок, викладений золотом та коштовним камінням. В опочивальній був навіть окремий нужник, влаштований у невеличкій кам'яній западенні на зовнішній стіні. Щойно Дунк скинув наречену на весільне ложе, як поруч із нею туди застрибнув карлик і вправно вхопив за цицьку. Дівчина заверещала, чоловіки вибухнули реготом, а Дунк ухопив карлика за комір і відтяг від пані. Той відчайдушно хвицявся ніжками, а Дунк тяг його до дверей, аби викинути геть коли раптом побачив драконяче яйце. За наказом пана Маслоплава яйце поклали на чорну оксамитову подушку на мармуровому поставці. Воно було набагато більше, ніж куряче, хоча й не таке велике, як він спершу гадав. Поверхню вкривали крихітні червоні лусочки. У світлі свічок та каганців вони сяяли, мов самоцвіти. Дунк упустив карлика на підлогу і підняв яйце, аби потримати хвильку. Воно було важче, ніж він нагадав. Таким можна голову комусь розбити, аж каралупа й не трісне. Луска під пальцями була гладенька, темно-червоне забарвлення сяєло та переливалося, коли він повертав яйце у руках. Кров та вогонь, подумав він. Але на яйці траплялися ще й золоті цяточки, і завитки, чорні, мов ніч. «Гей ти що це ти робиш, добродію? На нього витріщався лицар, якого він не знав, дебелий чоловік з вугільно-чорною бородою та чиряками на обличчі. Але здригнутися його примусив голос, басовитий, лютий. «Це він, о той чоловік, з биком у дворі», – зрозумів Дунк. А чоловік тим часом наказував. «Поклади яйце, буду вдячний, якщо ти прибереш свої бриткі пальці від скарбу його вельможності, або ж седмицею присягаюся пошкодуєш». Лицар був значно тверезіший за Дунка, тому послухатися наказу видалося доречним. Дунк обережно поклав яйце на подушку і витер пальці рукавом. «Я не бажав нічого поганого, пане». Дунк був Дунк тупіший за замковий кут. А тоді проштовхався повз Чорнобородого геть із опочивальні. На сходах галасували, чулися радісні вигуки, дівочі хихотіння, то жінки тягнули пана Маслоплава до його молодої. Дунк не бажав стрічатися з ними, тому пішов нагору, а не вниз, і опинився на даху башти під зірками. Навколо нього розливалося бліде сяйво замку в місячному світлі. Дунка па випити вино, і він сперся на поручень. Чи мене зараз знудить? Навіщо я чіпав те яйце? Він пригадав лялькову виставу тансели й дерев'яного дракона, який спричинив увесь той клопіт в Ясенброді. Від цих спогадів Дунк як завжди відчув себе винуватим. Аби врятувати ногу заплотного лицаря, загинуло троє добрих воїнів. Якесь безглуздя. Вчися на своїх помилках, був Дунк, не таким, як ти, мішатися до справ з драконами чи їхніми яйцями. Наче виліплений зі снігу. Дунк обернувся. Позаду стояв усміхнений ян скрипаль у шовках та парчі. «Хто виліплений зі снігу?» «Замок. Білий камінь під місячним сяйвом. Ви колись бували на північ від перешийку, пане Дункане? Я чув, там сніжить навіть улітку. Вам доводилося бачити стіну?» «Німось, пане. Чого це він про стіну? Але ми саме туди їдемо. Ми з Яйком. На північ до Зимосічі». От би й мені з вами, ви б мене провели? «Провели?» – Дунк лишкірився. «Та вона ж стоїть на кінці королівського гостинця. Тримайтеся дороги, їдьте на північ, чи не променете?» Скрипаль засміявся. «Мабуть, не промену, хоча ви, мабуть, здивуєтеся, чого тільки люди не минають». Він підійшов до поручнів і роздивився навкруги замку. «Кажуть, на півночі живуть дикі люди, а в лісах повно вовків». «А? Ось, пане, що привело вас на дах?» Мене шукав Алин, але я не бажав, щоб мене знайшли. Він той Алин стає нудний і нав'язливий, як нап'ється. Я бачив, як ви втекли з тієї пекельної опочивальні і утік слідом за вами. «Я випив забагато, але не стільки, щоб мені стало духу витримати вигляд голого маслоплава». Він загадково посміхнувся до Дунка. Я бачив вас у вісні, пане Дункане, ще перед тим, як побачив на власні очі. Тому на дорозі я одразу вас упізнав, наче старого друга. Дунка охопило дивне відчуття. Таке вже траплялося раніше. Ви мені снилися, казав той. Мої сни не схожі на ваші, пане Дункане. Мої справджуються. Бачили мене у вісні, промим рев Дунк нерозбірливим від вина голосом. У якому сні? «Ось якому», – відповів скрипаль. «Я бачив вас у білому з голови до п'ят, а з ваших широких плечей спадало біле корзно. Ви були білим мечем, пане, присяжним братчиком короли гвардії, найславетнішим лицарем семицарства, і жили задля того, щоб захищати вашого короля і служити йому». А він поклав руку на дункове плече. «Вам снився той самий сон, я знаю це». Це була правда. Першого ж разу, коли старий дав мені потримати свого меча. Кожний хлопчик мріє служити у королегвардії. Але тільки семеро з них, виростаючи, вдягають біле корозно. Чи не хотіли б ви стати одним з таких хлопчиків? Я? Дункви простався з-під панечевої долоні, яка яло йому плече. Може й так, або ні? Лицарі королегвардії вступали на службу до кінця життя. Присягалися не мати дружин, не володіти землею. Я ще можу колись знайти Танселу. Чому мені не можна мати дружину і синів? Мої сни нічого не важать, тільки король приймає до королегвардії. Тоді мені, мабуть, доведеться забрати собі престол. Але це трохи важче, ніж навчити вас грати на скрипті. Та ви п'яні? Еш, кпинить гава на крука чорним пір'ям до ріка. «Надиво п'яний, просто надиво. Від випитого вина усе здається можливим, пане Дункане. Ви б виглядали у білому як бог, кажу вам напевне. Але якщо ви не любите цей колір, то, може, полюбите княжий титул?» Дунк засміявся йому в обличчя. «Та ні, я б краще розправив великі блакитні крила і полетів. Одне не згірш від іншого. І справдиться так само. Тепер ви з мене глузуєте». А справжній лицар ніколи не глузує зі свого короля. Скрипаль казав так, наче його образили. Гадаю, ви матимете більше віри моїм словам, коли побачите, як налупиться дракон. Налупиться дракон? Живий дракон? Просто тут? Я бачив це у вісні. Цей білий замок, вас, яйце, з якого вийшов дракон. Я бачив усе це у вісні. Так само, як колись побачив братів, що лежали мертвими. Їм було 12 років, а мені усього 7, отож вони сміялися з мене, а потім померли. Зараз мені 22, і я вірю своїм снам. Дунг згадав інший турнір, прогулянку під м'яким весняним дощем з іншим принцом. Мені наснилися ви і мертвий дракон, казав йому яйків брат Дайрон. Валетенське чудовисько, могутнє з крилами, які б могли накрити оцю луку. Він звалився просто на вас, але ви залишилися живі, а він помер. Так і сталося. Бідолашний баелор, сни зрадлива упора для того, хто хоче щось будувати. Як скажете, мусь, пане, мовив він до скрипеля, прошу вибачити. Куди ви прямуєте, пане? Спати, я налегався як пес. То станьте мені вірним псом, ніч повна з надливих обіцянок. В таку ніч ми завиємо разом і розбудимо богів. Чого вам треба від мене? Вашого меча, ви могли б служити мені і піднятися дуже високо. Мої сни не брешуть, пане Дункане. Ви матимете біле корзно, але для того мені треба мати яйце дракона. І нагально, мій сон ясно вказує на це, яйце має вилупитися, бо інакше... Озаду них гринули двері. де він, пане?» На дах вийшли двоє стражників. За ними тупав князь Гормон Пик. «Гормико!» – ліниво протягнув скрипаль кіпкуючи. «Чого це ви вдираєтеся до моєї опочивальні, пане Добродію?» «Ви на даху, пане, і забагато випили вина?» Пан Гормон різко махнув рукою, і стражники рушили вперед. «Дозвольте нам відвести вас до ліжка!» Згадайте, ви ж виступаєте завтра на герці. Кірбі Пім може виявитися небезпечним суперником. Я сподівався виступити проти нашого доброго пана Дункана. Ось він. Пик окинув дунка доброзичливим поглядом. Якось іншим разом. Перший двобій вам за жеребом випав проти Кірбі Піма. То Пім впаде, всіх лихо жде. Таємничий лицар переможе усіх поборників на загальний подив і захват. Стражник узяв скрипаля по підруку. руку. «Пане Дункане, схоже, нам час розлучитися», – гукнув той, коли його повели униз по сходах. На даху з Дунком залишився тільки пан Гормон. Заплотний лицарю», – прогарчав він. «Чи тебе мати не вчила ніколи не пхати руки до драконової пащі?» «Я своєї матері не знав, мось, пане». «Це багато чого пояснює, що він тобі обіцяв». Князівський титул, біло-корзно, великі блакитні крила. Ось, що обіцяю тобі я, аршин холодного заліза у живіт, якщо бовкнеш хоч слово про те, що тут сталося. Дунк потрусив головою, щоб провітритися. Не допомогло. Тоді він перегнувся навпіл і виблював. Блювотиння заляпало чобути пика. Князьок вилаявся. «Заплотні лицарі, хай їм!» – процідив він з відразою. Вам тут не місце. Жоден справжній лицар не насмілиться припхатися без запрошення, а ці нахабні створіння лізуть з-під кожного тину. Нас ніде не чекають, але всюди стрічають, мось пане. Від вина Дунк позухвалішав. Тверезим він припнув би язика і мовчав, а так тільки витер рота тилом долоні. Спробуйте запам'ятати мої слова, пане лицарю. Якщо забудете, лихо вам буде. Пан Пик струсив блювотиння зі своїх чобіт, а тоді пішов геть. Дунк знову прихилився до поручнів і подумав, хто з них божевільніший – князь Гормон чи пан Скрипаль. Поки він знайшов дорогу назад до палати, з його супутників там лишився самий Майнард Бросквин. «Чи не помітили ви в молодої нацицьках борошна, коли з неї спідні стягали?» – запитав той. Дунк хитнув головою, налив собі ще вина, скуштував його і вирішив, що на сьогодні досить.